Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma, Pista 68 Valentin privea uluită cele ce se petreceau sub ochii ei. Ea era convinsă că vedenia va dispărea de îndată ca să facă loc unui alt tablou. Dar omul, în loc să dispară ca o umbră, se apropie de ea, îi întinse paharul și îi spuse cu o voce emoționată. Acum bea! Valentin tresării era prima dată când una din lucirile ei îi vorbea cu un glas atât de viu. Ea deschise gura, gata să țipe. Omul își duse un deget la buze. Domnul conte de Monte Cristo?" îngăimă Valentan. După groaza care se întipări în ochii fetei, după tremurul mâinilor ei... După gestul repezit pe care ea-l făcu ca să se acopere cu cearșafurile, se putea vedea ultima lupta îndoielilor ei împotriva convingerii. Totuși, prezența lui Monte Cristo la o asemenea oră, intrarea lui misterioasă, fantastică, inexplicabilă printr-un zid, părea o imposibilitate pentru mintea buimăcită a Valentanei. Nu striga și nu te teme," îi spuse Monte Cristo. Nu păstra nici măcar în fundul inimii vreo licărire de bănuială sau vreo umbră de neliniște. Omul pe care îl vezi dinaintea dumitale, fiindcă de data asta ai dreptate, Valentan, nu e o nălucire? Omul pe care îl vezi dinaintea dumitale, tale îți este cel mai duios părinte și cel mai respectos prieten pe care ți l-ai putea dori. Valentan nu știa ce să răspundă. Se temea atât de tare de glasul acesta care îi arăta că năluca era o realitate... Încât nu îndrăznea să vorbească Dar privirea ei înspăimântată părea că spune Dacă ai gânduri curate, de ce ai venit aici? Cu minunata lui putere de pătrundere, Monte Cristo înțelese tot ce se petrecea în sufletul fetei Ascultă-mă sau mai curând privește-mă, îi răspunse el Vezi că ochii îmi sunt mai roșii și obrazul mai palid decât de obicei sunt așa din pricină că de patru nopți n-a mai putut dormi măcar o clipă. De patru nopți vegheze asupra dumitale, te ocrotesc, te pentru prietenul nostru, Maximilian." Un val de sânge năpădi o obrajii bolnavei, căci numele rostit de Monte Cristo îi înlătura neîncrederea pe care el i-o insuflase. Maximilian," repetă Valentan, atât de mult îi plăcea să rostească numele acesta, Maximilian." V-a mărturisit așadar? Mi-a spus totul. Mi-a spus că viața dumitale e viața lui și i-am făgăduit că vei trăi. I-ați făgăduit că voi trăi? Da. Dar, domnule, vorbeați-a de veghe și de ocrotit. Sunteți cumva medic? Da, și încă sunt cel mai bun medic pe care cerul ți-l ar putea trimite în clipa de față. Crede-mă! Mi-ați spus că ați vegiat? Întrebă Valentan neliniștită. Unde? Nu v-am văzut!" Contele întinse mâna în direcția bibliotecii. Am stat ascuns în dosul ușii acesteia," răspunse el, ușadă în casa vecină pe care am închiriat-o." Dintr-un imbol de mândrie pudică, Valentan întoarse ochii și spuse îngrozită, Domnule, ceea ce ați făcut e o nebunie nemaipomenită, iar o crotirea pe care mi-ați acordat-o se aseamănă foarte mult cu o insultă." Valentan!" Continuă Montecristo, în timpul vechei acestei delungate iată singurele lucruri pe care le-am văzut. Oamenii care veneau la dumneata, alimentele care ți se pregăteau, băuturile care ți s-au dat. Iar când băuturile mi se păreau periculoase, intram așa cum am intrat acum, îți goleam paharul și înlocuiam o trava cu o băutură binefăcătoare, în stare să facă să-ți circule viața prin vine în locul morții ce ți se hărăzise. O travă! Moarte!" exclamă Valentan, crezându-se din nou în prada vreunei năluciri iscate de febră. Ce tot spuneți, domnule?" Sst! făcu Monte Cristo, ducându-și din nou degetul la buze. Am spus o travă, da! Am spus moarte! Repet, moarte! Dar mai întâi bea asta!" Contele scoase din buzunar o sticluță și vărsă în paharul Valentanei câteva picături de licoare roșie. Iar după ce vei bea, nu mai lua ca tot timpul nopții Valentan întinse mâna, dar de-abia atinse paharul că și-o trase înapoi înfricoșată Monte Cristolo paharul bău jumătate din el și îl dădu apoi Valentanei Fata zâmbind bău restul licoarei Da, recunosc gustul băuturilor mele nocturne Recunosc gustul apei care îmi pieptul și îmi liniștea creierul Mulțumesc, domnule, mulțumesc! Iată cum ai trăit timp de patru nopți, valentan, urmă contele. Dar eu cum am trăit? Cumplite ore am mai petrecut. În fricoșătoare chinuri mai ai făcut să îndur când vedeam cum ți se toarnă în pahar o travă ucigătoare și când tremuram la gândul că ai putea să o bei înainte ca să o pot zvârli, împrăștiind o în sobă. Spuneți că ați îndurat chinuri văzând cum mi se turna o travă în pahar?" întrebă Valentin îngrozită. Atunci trebuie să fi văzut și cine o turna." Da." Valentan se ridică în așternut și ducându-și la pieptul mai alb decât zăpada Batista brodată, umedă încă de sudoarea rece a delirului cărei a începuse să-i se adauge sudoarea și mai înghețată încă a groazei, repetă, Ați văzut?" Da," spuse pentru a doua oară Monte Cristo. E groaznic ce-mi spuneți, domnule. Vreți să mă faceți să cred într-un lucru diavolesc? Cum? În casa tatălui meu, în camera mea, pe patul meu de suferință, tot vor să mă ucidă. Plecați, domnule. Îmi ispitiți conștiința. Îl mâniați pe Dumnezeu, e cu neputință. Nu se poate." Ești prima pe care o lovește mâna asta, Valentan." Nu-i-ai văzut căzând în preajma dumitale pe domnul de Senmeran, pe doamna de Senmeran, pe Baroa? Nu l-ai fi văzut căzând pe domnul Noartie dacă tratamentul pe care îl urmează de trei ani nu l-ar fi apărat împotriva otrăvii, obișnuindu-l cu o travă? Doamne, făcu Valentan, de asta de vreo lună bunicul îmi cere să-i gust toate băuturile. Și au un gust amar, ca al unei coși de portocală pe jumătate uscată, nu-i așa? întrebă Montecristo. Da, da. Asta explică totul. El știe că aici se otrăvește, și pe semne știe și cine otrăvește. De aceea te-a armat pe dumna ta copila lui iubită, împotriva otrăvii, iar otrava ucigătoare și-a slăbit puterea, fiindcă începusești să te obișnuiești cu ea. Iată cum se face că mai trăiești încă, lucru pe care nu mi-l puteam explica, după ce ai fost otrăvită acum patru zile cu o travă care de obicei nu iartă. Dar cine e asasinul, ucigașul? La rândul meu am să te întreb. N-ai văzut pe nimeni intrând noaptea în camera dumii tale? Ba da, mi s-a părut adesea că vă trecând un fel de umbre. Umbrele se apropiau, se depărtau, dispăreau. Dar le luam drept năluciri, pricinuite de febră. Și adinauri când ați intrat dumneavoastră, am crezut multă vreme că delirez sau că visez. Așadar, nu cunoști ființa care vrea să te ucidă? Nu, răspunse Valentan. De ce mi-ar dori cineva moartea? Atunci ai să o cunoști, răspunse Monte Cristo trăgând cu urechea. Cum asta? întrebă Valentan uitându-se înspăimântată în preajmă. Ai să o cunoști, fiindcă în seara asta nu mai ai nici febră, nici dălir, fiindcă în seara asta ești trează, fiindcă, iată, sună miezul nopții, ora ucigașilor. Doamne, doamne, făcu Valentan ștergându-și cu mâna sudoarea care îi brobonea fruntea. Într-adevăr, miezul nopții bătea rar și trist. S-ar fi putut spune că fiecare bătaie a ciocanului de bronz lovea în inima fetei. Valentan," continuă Montecristo, cheamă toate puterile în ajutor, oprește-ți inima în piept, oprește-ți glasul în gâtlej, înfrânge somnul, fă-te că dormi și ai să vezi, ai să vezi." Valentan apucă mâna contelui. Mi se pare că aud un zgomot," spuse ea. Duceți-vă." Adio sau mai bine zis la revedere," răspunse contele. Apoi, cu un zâmbet atât de trist și de părintesc încât inima fetei se simți pătrunsă de recunoștință, el se îndreptă în vârful picioarelor spre ușa bibliotecii. Dar, înainte de a închide ușa, el se întoarse și îi spuse, Să nu faci niciun gest, să nu rostești niciun cuvânt, trebuie să te creadă adormită. Altfel te va ucide poate înainte ca să am timp să-ți vin în ajutor." Și, după ce dădu porunca aceasta fricoșătoare, Monte Cristo dispăru în dosul ușii pe care o închise tăcut în urma lui Capitolul 24 Locusta Valentana rămase singură Alte două pendule întârziate mai sunară miezul nopții la distanțe diferite Apoi totul reintră în tăcere și nu se mai auzi decât uruitul îndepărtat al vreunei trăsuri Atunci toată atenția Valentanei fu absorbită de pendula din camera ei a cărei cumpănă însemna secundele Valentine începu să numere secundele și își dădu seama că ele băteau de două ori mai încet decât zvâgnirile inimii ei Și totuși, fata mai avea îndoieli Nevinovată cum era, nu putea să-și închipuie că exista vreo ființă care să-i dorească moartea De ce? În ce scop? Ce rău făcuse ea să aibă un dușman? De a dormi, nu se temea că va adormi un singur gând, un gând groaznic, îi ținea mintea încordată, că există pe lume o ființă care încercase să o ucidă și care avea să mai încerce încă. Dar dacă de data asta ființa ucigașă sătulă să tot vadă că o trava nu dă rezultate, va încerca să o ucidă cu pumnalul, cum spusese Montecristo. Dacă Montecristo nu avea timp să alerge în ajutor, dacă își trăia ultima clipă, dacă n-avea să-l mai revadă pe Maximilian... La gândul acesta care o făcea să pălească și o acoperea cu sudor de gheață, Valentin se simțea îmboldită să apuce șnurul soneriei și să cheme în ajutor. Dar îi se păru că vede licărind prin ușa bibliotecii ochii lui Monte Cristo, ochii aceștia care îi rămăseseră în minte. Când se gândea la el, se simțea atât de rușinată încât se întreba dacă recunoștința va putea vreodată să șteargă supărătoarea rușine pricinuită de starea în care o găsise Monte Cristo. 20 de minute, 20 de veșnicii se scurseră astfel, apoi încă zece minute și, în sfârșit, pendula după ce hrăi o clipă, sfârși prin a bate o lovitură sonoră. Chiar în clipa aceea, un răcăit ușor de unghie pe lemnul bibliotecii o asigură pe Valentan că Monte Cristo veghea și o sfătuia și pe ea să vegheze. În adevăr, Valentanei se păru că aude parchetul scârțâind în cealaltă parte a încăperii, adică spre odaia lui Eduard. Ea și ascuția uzul, reținându-și respirația aproape înăbușită. Clanța scrâșni și ușa se răsuci în bala male. Valentan, care se ridicase în coate, abia avut timp să recadă în așternut și să-și acopere ochii cu brațele. Apoi, tremurând, neliniștită, cu inima strânsă de o groază nespusă, ea așteptă. Cineva se apropie de pat și atinse perdelele. Valentan își adună toate puterile și făcu să se audă murmurul egal al respirației care arăta un somn liniștit. Valentan, șopti un glas. Tânăra se înfioră până în fundul inimii, dar nu răspunse. «Valentan!» repeta același glas. «Aceeași tăcere!» Valentan făgăduise să nu se trezească. Apoi totul rămase nemișcat. Dar Valentan auzi zgomotul abia simțit al unei licori picurând în paharul pe care îl golise mai înainte. Atunci între întredeschidă pleoapele sub pavăza brațului întins. Și văzu o femeie în capot alb Turnând în paharul ei o licoare pregătită mai dinainte într-o fiolă În răgazul acesta de câteva clipe valentane își oprise pe semne respirația Sau făcuse vreo altă mișcare Căci femeia, neliniștită, se opri și se plecă peste patul ei Ca să vadă mai bine dacă doarme cu adevărat Femeia era doamna de vilfor Recunoscându-și mama vitregă Valentan fu cuprinsă de un tremur atât de puternic încât patul se zgălții. Doamna de Vilfort se trase imediat lângă zid și, acolo, adăpostită după perdelele patului, muta atentă, pândi până și cele mai slabe mișcări ale Valentanei. Acesta își reaminti înfricoșătoarele cuvinte ale lui Monte Cristo. În mâna care nu mai ținea acum fiola, îi se că vede lucind un fel de cuțit lung și ascuțit. Atunci Valentan, chemându-și în ajutor toată puterea voinței, se căzni să-și închidă ochii. Dar mișcarea aceasta, atât de ușoară de obicei, i se păru cu neputință de îndeplinit, într-atât curiozitatea o împingea să deschidă pleoapele și să vadă adevărul. Totuși, fiind sigură că fata doarme, după liniștea în care reîncepuse să se audă zgomotul egal al respirației Valentanei, doamna de Vilfor întinse din nou brațul. Și rămânând pe jumătate ascunsă de perdelele strânse la capul patului, ea sfârșit de turnat licoarea din fiolă în paharul Valentanei. Apoi se retrase atât de încet, încât nici cel mai slab zgomot nu-i dădu de veste Valentanei că plecase. Fata nu văzuse dispărând decât brațul și atâta, brațul fraged și plinuț al unei femei de 25 de ani, tânără și frumoasă, care aducea moartea. E cu neputință de arătat ce îndurase Valentan în timpul minutului aceluia cât rămăsese doamna de vilfor în camera ei. Răcâitul lunghii pe bibliotecă o scoase din toropeala care o învăluise ca un fel de amorțeală. Valentana și ridică a nevoie capul. Ușa se mai răsuci odată tăcută pe balamale și contele de Monte Cristo reapăru. Te mai îndoiești acum?" o întrebă el. Doamne!" Șopti fata. Ai văzut? Vai, ai recunoscut-o? Valentan gemu." Da," răspunse ea, dar nu pot să cred. Atunci ai vrea mai bine să mor și să-l faci pe Maximilian să moară?" Doamne, doamne," repetă fata aproape năucită, n-aș putea oare să părăsesc casa, să fug?" Valentan, mâna care te urmărește te-ar ajunge oriunde." Ți-ar cumpăra servitorii cu aur și moartea ți s-ar ivi din nou, ascunsă sub toate chipurile, în apa pe care ai bea-o de la izvor, în fructele pe care le-ai culege din pom. Dar n-ați spus oare că măsurile de prevedere ale bunicului m-au armat împotriva otrăvii? Împotriva unei otrăvi și încă nefolosită într-o doză prea mare. Are să schimbe otrava sau să mărească doza? El lua paharul și-și muie buzele. Iată, uită, a și făcut-o. Acum nu te mai otrăvește cu brucină, ci cu un simplu narcotic. Recunosc gustul alcoolului în care l-a dizolvat. Dacă ai fi băut ce ți-a turnat doamna de vilfor în pahar, ai fi fost pierdută. Doamne, suspină Valentan, de ce m -o fi urmărind doar așa? Cum? Ești atât de blând, atât de bună. Atât de neîncrezătoare în rău, încât n-ai înțeles încă?" Nu," răspunse Valentan, nu i-am făcut niciun rău." Dar ești bogată, Valentan. Ai un venit de două de mii de livre și venitul acesta îl iei fiului ei." Cum asta? Averea mea nu e a ei. O am de la rudele mele." Fără îndoială. Iată pentru ce domnul și doamna de Senmeran au murit, ca să devii moștenitoarea lor." Iată de ce, din ziua când domnul Noartie te-a făcut moștenitoarea lui, a și fost osândit. Iată de ce la rândul dumitale va trebui să mor Valentan." Toate astea au drept scop ca tatăl dumitale să te moștenească, iar fratele dumitale rămas singurul fiu să-și moștenească tatăl." E doar? Bietul copil, pentru el se săvârșesc atâtea crime?" În sfârșit, ai început să înțelegi? Doamne, de n cădea toate pe capul lui. Ești un înger, valentan. Dar pe bunicul a renunțat să-l S-a gândit că după moartea dumitale, dacă nu cumva se va întâmpla o desmoștenire, averea i va rămâne în mod firesc lui Eduard și și-a spus că, la urma urmei, crima n-avea niciun rost, iar săvârșirea ei era foarte periculoasă. Și toate astea s-au putut naște în sufletul unei femei. O, Doamne, Doamne! Amintește-ți de perugia, de bolta hanului, de omul cu mantia cafenie pe care mama dumitale vitregă îl întreba despre aqua tofana. Încă de pe atunci îi se cocea în minte tot planul acesta drăcesc. Domnule, strigă Valentan izbucnind în lacrimi, văd bine că e așa și că sunt o sândită la moarte. Nu, Valentan, nu! Eu i-am prevăzut toate comploturile. Nu, dușmana noastră e învinsă, fiindcă am ghicit-o. Vei trăi, Valentin, Vei trăi ca să iubești și să fii iubită. Vei trăi ca să fii fericită și să fericești o inimă nobilă. Dar pentru a trăi, Valentin, trebuie să ai încredere deplină în mine." Porunciți-mi, domnule, ce trebuie să fac? Trebuie să îi orbește tot ce-ți voi da." Dumnezeu mi-e martor că dacă aș fi singura, aș prefera să mor," oftă Valentan. Să nu te destăinuiești nimănui, nici chiar tatălui dumitale." Tata nu știe nimic de complotul acesta îngrozitor, nu-i așa, domnule?" întrebă Valentan împreunându-și mâinile. Nu știe și totuși tatăl dumitale, omul obișnuit cu acuzațiile juridice." Trebuie să bănuiască faptul că toate morțile care se abată asupra casei lui nu sunt firești. El ar fi trebuit să vegheze asupra dumitale. El ar fi trebuit să fie acum în locul meu. El ar fi trebuit să golească până acum paharul acesta. El ar fi trebuit să se ridice împotriva ucigașului. Un spectru împotriva altui spectru." Șopti Monte Cristo terminându-și fraza. Domnule," spuse Valentan, voi face totul ca să trăiesc, fiindcă există pe lume cel puțin două ființe cărora le sunt dragă și care ar pieri dacă eu aș muri, bunicul și Maximilian. Voi veghea asupra lor, așa cum vegez și asupra dumitale. Atunci faceți ce vreți cu mine, spuse Valentan. Apoi șopti: Doamne, doamne, ce o să mi se întâmple? Orice ți s-ar întâmpla, Valentan, să n-ai teamă. Dacă suferi, dacă-ți pierzi vederea, auzul, pipăitul, nu te teme de nimic. Dacă te trezești fără să știi unde te afli, n-avea teamă, chiar de ar trebui trezindu-te să-ți dai seama că te afli într-un cavou sau că ești țintuită într-un sicriu. Vinoți în fire îndată și spuneți: În clipa asta, un prieten, un tată, un om care vrea binele meu și al lui Maximilian, vechează asupra mea. Vai, vai, la ce trebuie să mă aștept? Ți-ar plăcea mai mult să-ți denunți mama vitregă, Valentan. Mai bine moartea, de o sută de ori, da, moartea. Nu, nu vei muri. Și orice ți s-ar întâmpla, făgăduiește-mi că nu o să te plângi și că ai să nădășduiești. Am să mă gândesc la Maximilian. Ești fica mea, dragă, Valentan. Numai eu te pot salva și te voi salva. Valentan, îngrozită la culme, își împreună mâinile simțind că a sosit clipa când trebuia să-i ceară curaj lui Dumnezeu și se ridică începând să se roage și obtind cuvinte fără șir, uitând că umerii ei albi n-aveau alt văl decât lungul ei păr și că sub dantela fina a cămășii de noapte, îi se vedea inima zvăgnind. Monte Cristo atinse brațul fetei. Îi ridică până la gât cuvertura de catifea și îi spuse zâmbind părintește Fica mea, crede în devotamentul meu, așa cum crezi în bunătatea lui Dumnezeu și în dragostea lui Maximilian Valentan îl privi cu recunoștință și rămase supusă ca un prunc Atunci Monte Cristo, scoase din buzunarul vestei cutiuța de smarald, Îi ridica apoi capacul de aur și lăsă în mâna dreaptă a Valentanei o pastilă rotundă cât un bob de mazare. Valentan îl luă cu cealaltă mână și se uită atentă la Montecristo. Pe chipul curajosului ei, ocrotitor, ea a văzut o rază a măreției și a puterii divine. Era vădit că Valentan îl întreba din ochi. Da, răspunse Montecristo. Valentan duse pastila la buze și o înghiți. Și acum, la revedere, copila mea, îi spuse Montecristo. Voi încerca să dorm, căci ești salvată. Duceți-vă, răspunse Valentan. Orice mi s-ar întâmpla, vă făgăduiesc să nu mă tem. Montecristo și-a țintit vreme îndelungată privirea asupra fetei care adormea încetul cu încetul, învinsă de puterea narcoticului pe care îl dăduse. Apoi lopa paharul, vărsă trei sferturi din conținutul lui în cămin, ca să se creadă că Valentan băuse și îl puse din nou pe noptieră. Peste o clipă, Monte Cristo dispăru prin ușa bibliotecii după ce aruncă o ultimă privire spre Valentan, care adormea cu încrederea unui înger culcat la picioarele Domnului. Capitolul 25 Valentan Candela continua să ardă pe căminul Valentanei, sfârșind ultimele picături din uleiul care mai plutea încă pe apă. Pe albastrul globului se și formase un cerc roșiatic Flacăra mai vie lăsă să scape acele ultime licăriri care, la obiectele neînsuflețite, par ultimele zvâgniri ale agoniei, comparată adeseori cu agonia bietelor ființe omenești O zi și sinistră începuse să coloreze cu luminile ei ca de opal perdelele albe și cearșafurile fetei de data asta niciun zgomot nu mai pătrundea din afară, iar în o domnea o tăcere înfricoșătoare. Atunci se deschise ușa camerei lui Eduard și un cap se ivi în oglinda din fața ușii. Era doamna de vilfor care reintra ca să vadă ce urmărea avusese o treava. Ea se opri în prag, ascultă sfârâitul feștilei candelei, singurul zgomot ce se mai auzea în camera care s-ar fi putut crede că e pustie, Apoi înaintă cetișor spre noptieră ca să se uite dacă paharul valentanei era gol Paharul, după cum am arătat, mai avea un sfert din licoare Doamna de Vilfor îl lua, îl golin cenușă Răscolind-o ca să ușureze absorbirea lichidului Apoi clăti cu grijă cristalul, îl șterse cu propria ei batistă și îl puse din nou pe noptieră Dacă cineva ar fi putut atunci să arunce o privire în cameră ar fi văzut că doamna de Vilfort nu îndrăznește să se uite la Valentan și nici să se apropie de pat. Lumina lugubră, tăcerea, această cumplită poezie a nopții, se îmbina fără îndoială cu înfricoșătoarea poemă a conștiinței. O trăvitoarea se temea de opera ei. În sfârșit, ea îndrăzni. Îndepărtă perdea, se sprijini de căpătâiul patului și se uită la Valentan. Fata nu mai respira. Dinții ei, pe jumătate de nu mai lăsau să scape niciun fir din suflul care e mărturia vieții. Ochii ei, înnecați într-un abur violet care părea că pătrunsese pe sub piele, formau o ieșitură mai albă acolo unde globul lor umfla apa, și lungile ei gene negre dungau o piele care se și făcuse mată ca ceara. Doamna de Vilfor îi privi obrazul cu o expresie grăitoare prin neclintirea ei. Apoi deveni mai cutezătoare și, ridicând cuvertura, își apăsă mâna pe inima fetei. Inima era mută și rece. În degete simțea bătând doar vinele propriei ei mâini. Doamna de vilfor se înfioră și-și retrase mâna. Un braț de-al a atârna afară din pat. Partea dintre umăr și cot părea idoma ca a unei statui înfățișând una dintre cele trei grații. Dar antebrațul era ușor crispat din pricina încleștării, iar palma, cu forma ei atât de pură, se rezema de lemnul de mahon al patului înțepenită și cu degetele rășchirate. Albul unghiilor se învinețise. Pentru doamna de Vilfort nu mai încăpea niciun fel de îndoială. Totul se sfârșise. Opera cumplită, ultima pe care o avusese de îndeplinit, era în sfârșit dusă la capăt. Otrăvitoarea nu mai avea ce căuta aici. Ea se dădu înapoi cu atâta luare aminte, încât se vedea bine că era teamă de târșitul propriilor ei pași pe covor. Dar, dându-se înapoi, ea mai ținea încă perdea ridicată și sorbea priveliștea morții care poartă în sine o atracție irezistibilă, atâta vreme cât moartea nu înseamnă descompunere, ci numai nemișcare, atâta vreme cât rămâne numai mister și nu e încă dezgust. Minutele se scurgeau unul după altul. Doamna de Vilfor nu mai putea să dea drumul perdelei pe care o ținea atârnată ca un giulgiu deasupra capului Valentanei. O trăvitoare plătea tributul visării. Visarea crimei trebuie să fie remușcare. În clipa aceea, pâlpâirile candelei se întețiră. La zgomotul lor, doamna de Vilfor tre sări și lăsă perdeaua să cadă. Și tot atunci candela se stinse, iar camera se cufundă într-o beznă înfricoșătoare În mijlocul beznei acesteia, pendula se trezi și sună ora patru și jumătate O îngrozită de zgomotele acestea venite unul după altul să orbește până la ușă și reintră în apartamentul ei Cu sudoarea spaimei pe frunte Întunericul mai ținu încă două ore Apoi, încetul cu încetul Lumina a zilei pătrunse în casă, strecurându-se printre golurile storurilor. Și tot încetul cu încetul lumina spori, colorând și dând forme lucrurilor și trupurilor. Atunci abia se auzi pe scară tusea infirmierei și femeia intră cu o ceașcă în mână la Valentan. Pentru un tată sau pentru un amant, prima privire ar fi fost hotărătoare. Valentan era moartă. Dar pentru femeia aceasta plătită, Valentan nu era decât adormită. Bun, își spuse ea apropiindu-se de noptieră. A băut o parte din doctorie. Paharul e pe trei sferturi gol. Apoi sora se îndreptă spre cămin, aprinse focul, se așeză în fotoliu și, deși abia se trezise din somn, profită de somnul Valentanei ca să mai doarmă și ea câteva clipe. Pendula bătând ora opt, o trezi. Atunci, mirată de somnul îndărădnic al bolnavei, înspăimântată de brațul care atârna mereu spre podea, infirmiera se îndreptă spre pat și numai atunci băgă de seamă buzele reci și tâmplele înghețate ale fetei. Ea voi să aducă brațul lângă corp, dar brațul se supuse cu o înțepeneală care nu putea să înșele o infirmieră. Sora a început să strige alergând spre ușă. Ajutor! Ajutor!" Cum ajutor?" răspunse din dosul scării glasul domnului Davrini. Era ora când medicul obișnuia să vină la bolnavă. Cine strigă ajutor?" întrebă și Vilfor, ieșind grăbit din cabinetul său. Doctore, n-ai auzit strigându-se ajutor? Ba da, hai să urcăm repede la Valentan." Dar mai înainte ca medicul și tatăl să intre, servitorii aflați la același etaj, în camere sau pe coridoare, intraseră și văzând-o pe Valentin palidă și înțepenită pe pat, își ridicau brațele spre cer și se clătinau buimăciți. Chemați-o pe doamna de Vilfor! Treziți-o pe doamna de Vilfor! striga procurorul regal din ușa camerei, unde nu îndrăznea să intre. Dar în loc să-i răspundă, Servitorii priveau la domnul Davrini, care intrase, dăduse fuga spre Valentan și o ridicase în brațe. Iarăși," șopti el, lăsând-o jos, Doamne, Doamne, când are să se sfârșească?" Vilfor se repezi în cameră. Ce spui?" strigă el, ridicându-și mâinile spre cer. Doctore, doctore!" Spun că Valentan a murit." Răspunse Davrini cu o voce solemnă și cumplită în solemnitatea ei. De Vilfor se prăbuși ca și cum i s-ar fi frânt picioarele și căzu cu capul pe patul valentanei. Auzind cuvintele doctorului și țipetele tatălui, servitorii îngroziți fugiră mormaind blesteme. Li se auziră pașii pe scări și pe coridoare, apoi se iscă în curte o frământare neobișnuită și totul se sfârși. Zgomotul se stinse. Servitorii, de la primul și până la ultimul, părăsiseră casa blestemată În clipa aceea, doamna de vilfor, cu brațele pe jumătate vârâte în halat, ridică draperia Ea rămase o clipă în prag, părând că întreabă pe cei de față și chemând în ajutor câteva lacrimi îndărădnice Apoi făcu deodată un pas, sau mai bine zis un salt, înainte, cu brațele întinse spre masă îl văzuse pe davrinii plecându-se furios peste masă și luând paharul pe care ea era sigură că îl golise în timpul nopții. A treia parte din pahar mai era încă plină, Întocmai cum fusese atunci când ea îi golise conținutul în cenușă. Chiar dacă spectrul valentanei s-ar fi ivit în fața otrăvitoarei, tot n-ar fi reușit să o înspăimânte mai mult. Într-adevăr, Lichidul avea aceeași culoare cu băutura pe care ea o turnase în paharul Valentanei și pe care valântan o băuse, fără doar și poate că o trava nu putea să înșele ochiul lui Davrini și Davrini o privi atent. Printr-o adevărată minune dumnezească mai rămăsese, cu toate măsurile luate de ucigași, o urmă, o dovadă, o denunțare a crimei. Și în timp ce doamna de Vilfor rămăsese neclintită ca o statuie a groazei, în timp ce Vilfor își acoperise capul cu cearșafurile patului mortuar, nevăzând nimic din ceea ce se petrecea în jurul lui, Davrini se apropie de fereastră ca să cerceteze mai bine conținutul paharului și să guste o picătură luată cu vârful degetului. Aha!" șopti el. Acum nu mai e brucină. Ia să vedem ce-o fi." Apoi dădu fuga spre un dulap aflat în camera valentanei și transformat în farmacie, Scoase dintr-o cutiuță un flacon cu acid nitric și turnă câteva picături în licoarea opalină care se înroșii imediat. Ia te uită, făcut davrini cu groaza judecătorului care descoperă adevărul și cu bucuria savantului care dezleagă o problemă. Doamna de Vilfort se frământă o clipă. Ochii ei aruncară flăcări, apoi se stinseră. Clătinându-se, i dibui până ce găsi ușa, apoi dispărut. Peste o clipă s-a auzit zgomotul îndepărtat, făcut de un trup care se prăbușea pe podea. Dar nimeni nu-l lua în seamă. Infirmiera era atentă la analiza chimică, iar Vilfor nu și revenise încă în fire. Numai domnul Davriniu o urmărise din ochi pe doamna de Vilfor și observase plecarea ei grăbită. El ridică draperia de la ușa camerei valentanei și văzu prin odaia lui Eduard, pe doamna de Vilfor zăcând pe podele în apartamentul ei. Dă și ajute-i doamnei de Vilfor," îi spuse el infirmierei. Văd că nu se simte bine." Dar domnișoara Valentan?" bâlbâie aceasta. Domnișoara Valentan nu mai are nevoie de niciun fel de ajutor, fiindcă e moartă," răspunse Davrini. Moartă, moartă!" Gemu Vilfor în culmea unei dureri cu atât mai sfâșietoare cu cât era nouă, necunoscută, uluitoare pentru inima lui de bronz Spui că e moartă?" strigă un al treilea glas Cine a spus că Valentan e moartă?" Cei doi bărbați se întoarseră și îl zăriră în prag pe Maximilian, stând în picioare palid, tulburat în fricoșător Iată ce se întâmplase!" La ora obișnuită, Maximilian intrase prin portița care ducea la noartie. Împotriva obiceiului, el găsise poarta deschisă și, nemai având nevoie să sune, intrase de-a dreptul. În vestibul, Maximilian zăbovise o clipă chemând un servitor oarecare ca să-l introducă la bătrânul noartie. Dar nu-i răspunsese nimeni. După cum știm, servitorii părăsiseră casa. În ziua aceea, Maximilian nu avea niciun motiv deosebit de neliniște. Montecristoi făgăduise că Valentan va trăi și până atunci făgăduia la fusese ținută pe de -antregul. În fiecare seară contele îi adusese vești bune pe care a doua zi le confirma noartie însuși. Și totuși, pustiul acesta i se păru ciudat. El mai chemă odată și încă dată, dar nu-i răspunse nimeni. Atunci se hotărâ să urce. Ușa lui Noartie era deschisă ca și celelalte uși. Mai întâi de toate, Maximilian îl văzu pe bătrân, stând în fotoliu la locul obișnuit. Ochii ai lui Noartie păreau că exprimă o groază lăuntrică pe care paloarea neobișnuită a feții o vădea și mai mult. Cum vă simțiți, domnule?" îl întrebă Maximilian cu inima strânsă. Bine," făcu bătrânul clipind din ochi, bine." dar chipul lui părea tot mai neliniștit. Sunteți îngrijorat?" continuă Maximilian. Aveți nevoie de ceva? Vreți să chem un servitor?" Da," făcu noartie. Maximilian prinse șnurul unei sonerii, dar degeaba altrase se până era cât paci să-l rupă. Nimeni nu răspunse la chemare. Atunci se reîntoarse spre noartie. Paloarea și spaima spăreau neîncetat pe chipul bătrânului. – Doamne, doamne! – se îngrijoră Maximilian. – De ce nu vinoare? Ie E vreun bolnav în casă? Ochii lui Noartie părură gata să iasă din orbite. – Ce aveți? – întrebă Maximilian. – Mă înspăimântați! – Valentan! – Valentan! – Da, da, făcu Noartie. Maximilian deschise gura ca să spună ceva, dar limba a încremenise. El se clătină și se sprijini de perete. Apoi întinse mâna spre ușă. Da, da, da," continuă bătrânul. Maximilian se năpusti pe scara cea mică și o străbătu din două salturi, în timp ce nu noartie părea că îi strigă cu ochii. Mai repede, mai repede!" Un minut îi fu de ajuns tânărului ca să străbată mai multe camere, pustica ca și restul casei și să ajungă până la camera valentanei. Acolo n-a avut nevoie să deschidă ușa, fiindcă o găsi dată de perete. Primul zgomot pe care l-auzi fu un geamăt. Ca printr-un nor, el văzu o siluetă neagră îngenunchiată și pierdută într-un morman de cearșafure albe. Teama, înspăimântătoarea teamă, îl țintui în prag. Atunci auzi un glas care spunea, Valentan e moartă. Și un al doilea glas ca un ecou răspunse, Moartă, moartă! Capitolul 26. Maximilian Wilford se ridica aproape rușinat că fusese surprins în prada durerii. Cumplita meserie cu care se îndeletnicea de 25 de ani, reușise să facă din el ceva mai mult sau mai puțin decât un om obișnuit. Privirea lui, rătăcită o clipă, se aținti asupra lui Maximilian cine ești, dumneata, care uiți că nu se intră astfel într-o casă locuită de moarte? Ieși afară, domnule, ieși!" Dar Maximilian rămase neclintit. El nu-și putea desprinde ochii de la priveliștea înfricoșătoare a patului răvășit și a ființei palii deculcate în el. N-ai auzit să ieși? strigă Vilfor, în timp ce Davrini se apropia și el, ca să-l scoată afară pe Maximilian. Tânărul privi ucit cadavrul, se uită la cei doi bărbați, apoi își roti privirea prin întreaga cameră, păru că e o clipă, deschise gura și, în sfârșit, negăsind niciun cuvânt ca să răspundă, cu toată sumedenia gândurilor sinistre care îi se năpustiseră în creier, se întoarse deodată înfundându-și mâinile în păr. Din pricina asta, Vilfor și Davrinismul is mulși o clipă din grijile lor, îl urmărirea din ochi, apoi schimbarea o privire care voia să spună, e nebun. Dar nu trecută să 5 cinci minute când auzirea scara gemând sub o greutate uriașă și îl văzură pe Maximilian, care cu o forță supraomenească, purtând în brațe jilțului noartie, îl aducea pe bătrân la primul etaj al casei. Ajuns la capătul scării, Maximilian lăsă jilțul jos și îl împinse repede până în camera valentanei. Toată manevra aceasta a fost executată cu o putere înzecită de starea delirantă a tânărului. Un lucru însă era mai înfricoșător decât toate. Chipul lui Noartien a spre prepatul Valentanei, împins de Maximilian, chipul lui Noartien care inteligența aș desfășura toate posibilitățile, iar ochii și adunau toate puterile ca să înlocuiască celelalte simțuri. Chipul palid al bătrânului cu privirea lui inflăcărată fu o apariție înspăimântătoare pentru Wilfor. De fiecare dată când se aflase împreună cu tatăl său, se petrecuse câte ceva groasnic. Iată ce ai făcut! strigă Maximilian, ținând o mână încă rezimată de spătarul gilțului pe care îl împinsese până la pat și întinzând-o pe cealaltă spre Valentan. Privește, tată! privește! Wilfor se dădu înapoi cu un pas. Și se uită mirat la tânărul care, deși îi era aproape necunoscut, îi spunea tatălui noartie. În clipa aceea tot sufletul bătrânului păru că îi se revarsă în ochii injectați de sânge. Apoi vinele gâtului se umflară, o culoare vineția asemănătoare aceleia ce acoperă pielea epilepticilor, îi acoperi gâtul, obrajii și tâmplele. Exploziei acestei alăuntrice a întregii ființe nu îi lipsea decât strigătul. Dar strigătul îi izbucni, ca să zicem așa, din toți porii, înfricoșător în mutismul lui, sfâșietor în tăcerea lui. Davrini se repezi spre bătrân și îi dădu să respire un medicament puternic. Domnule, strigă atunci Maximilian apucând mâna neputincioasă a paraliticului, mă întreabă cine sunt și ce drept am de a fi aici. Dumneata care știi, spunele, spunele. Și vocea i se înnecă în suspine. Pieptul lui Noartie se zguduia sub respirația lui gfiitoarei. S-ar fi spus că pe bătrân l-au cuprins frământările care preced agonia. În sfârșit, lacrimile izbucniră din ochii lui Noartie, mai fericit decât Maximilian care gemea fără să poată plânge. Neputându-și pleca fruntea, bătrânul își închise ochii. Spune-le, continuă Maximilian cu glasul sugrumat, Spunele că eram logodnicul ei, spunele că ea era prietena mea, singura mea dragoste pe pământ. Spunele, spunele, spunele că acest cadavru îmi aparține! Și tânărul, înfățișind cumplita priveliștea unei puteri uriașe ce se frânge, căzug greoi în genunchi dinaintea patului pe care degetele lui crispate îl strângeau cu putere. Durerea era atât de străpungătoare încât Davrini se întoarse ca să-și ascundă tulburarea, iar Vilfor, fără să mai ceară altă lămurire, atras de magnetismul care ne împinge spre cei ce i-au iubit pe cei pe care îi plânge, îi întinse tânărului mâna. Dar Maximilian nu mai vedea nimic. El prinsese mâna înghețată a Valentanei și, neputând să plângă, mușca cearșafurile răcnind.